Погода сприяла гарному настрою. На Сицилії забрали контейнери. «Треба придивитися до Станіслава, адже Аліса щось знайшла в ньому». Зорін сперся на поручні. Його зміна в машиному відділенні закінчилася, і він вийшов на палубу. «Добрий день!» – хтось гукнув до Зоріна. Він повільно повернувся і побачив Стаса. «Доброго ранку, Стасику! Як настрій?» «Чудовий!» – відгукнувся юнак, а про себе подумав. Якщо врахувати, що я планував бути на морі за лісою, а не з вами, то просто круто. Але вголос промовив. Я завжди думав, що морська вода за бортом однакова. А вона насправді різна. І я навіть починаю любити море. Цікаве спостереження. А ти звідки? Валентин подивився на Стаса. Твої батьки дійсно у Львові? Так. Батько – інженер, а мама – журналіст. Зорін продовжував розпитувати Стаса. А за лісою, де познайомилися – у парку Перемога, на чортовому колесі. Отже, бреше поганець. Аліса не любить їздити на лівий берег, промайнуло в голові Зоріна. А Стасу хотілося вигукнути. Яка вам різниця, де познайомилися? Це нічого не міняє. Ви проти наших відносин. Але він промовчав. Валентин продовжив розмову. Та ну, і давно? Давно. Десятого вересня буде рік, сказав Стас і відвернувся. Розмова викликала у нього тривогу. Якби він знав, куди та з ким йому треба буде їхати, то десять разів би подумав. Як поводитися з батьком Аліси? З її розповідей він був переконаний, що батько працює десь логістом, супроводжує вантажі. А тут таке. Гаразд, заспокойся, все буде добре. Я Алісі нічого не скажу, Валентин поплескав юнака по плечу. Це буде наша маленька таємниця. Якщо ти вже вільний, то йдемо до хлопців. Сьогодні відпрацьовуємо дії під час нападу піратів. Капітан дозволив залучати до тренування членів екіпажу. На палубі зібралося 25 чоловіків. Усі з цікавістю дивилися на Валентина. «Увага! Даю вступну! По лівому борту нас беруть на абордаж! Пірати озброєні!» «Найнебезпечніше у зближенні з озброєним противником – це останні 2-3 метри!» «Нам треба навчитися вижити у разі такого зближення! Нікіта, йди сюди! Покажімо!» Валентина і Нікіта стали підходити ближче один до одного». При цьому Зорін робив якісь хитромудрі переміщення по кривію, складнюючи відповідні дії кіти. Для застосування зброї противнику треба сконцентруватися, а наше завдання – не дати йому цього зробити. Хлопці розбилися на пари і стали пробувати. Членам екіпажу подобалися такі заняття, адже піратство було серйозною загрозою для команди. І так щодня. В тренування включалися члени екіпажу вільні від вахт. Подолавши тисячі миль, суховантаж зайшов до порту Монреаля. На березі його зустрічали представники НБУ, які прилетіли раніше і чекали на пірсі з частиною завантажених контейнерів Берник підійшов до колег Добрий день! Коли контейнери будуть перевантажені з машин, можна буде забрати порожність суховантажу і зробити ще декілька ходок до Оттави Поки йшли роботи у порту, Зоріни з командою відповідали за безпеку на березі А ось їхати на фабрику зі зброєю не можна Тому по Канаді вантаж супроводжували канадські поліцейські Пропоную піти в місцевий припортовий бар і відпочити. Зорін подивився на своїх хлопців. Не заперечую, коп засміявся. А то в мене вже в горлі пересохло. Припортовий бар був класичним притулком для морських мандрівників. Тут пускали кільцями дим старі морські вовки, пили шнапс без вусі юнги і дико реготали портові повії. Коли Зоріни з хлопцями зайшли, на них усі звернули увагу. Але, не побачивши нічого особливого, втратили інтереси і продовжили займатися своїми справами. Компанія вибрала столик і зробила замовлення. «Хтось бачив, куди подівся Берник?» – спитав Страхов. «До речі, так, він колись пішов, одразу, як ми зійшли на берег», – здивувався Стас. Випили холодну кока-колу, яка була рідкісним напоєм в Україні, і стали обговорювати різні теми. Рейс був важким, тому хлопці розуміли, що в них тільки кілька годин на відпочинок. «Командир, хочу з тобою поговорити». Німець підсів ближче до Зоріна. Десь півроку тому я знайшов документи в себе вдома. У коробочці, на горищі лежали документи на моє усиновлення. Моїх справжніх батьків позбавили громадянських прав. Оголосили їх дисидентами і вислали з країни. Прийняла вигнанців Канада. Ось адреса. Ерік дістав з пакета папери. А ці люди мене усиновили. Ненавиджу Радянський Союз. Запала тиша, і Валентин дивився на нього. «Ерік, ти що?» Зорін був вражений. «Що тобі в голову стукнуло? Не можна так говорити. Союз нас виростив, дав освіту, роботу. Так, були важкі часи, але ми вистояли. Ти думаєш, я це зараз зрозумів? Ні, я давно про це думав. А як тільки знайшов документи на усиновлення, то все встало на свої місця. Ненавиджу СРСР». «Я дуже радий, що ми тепер незалежні. Мені боляче, що мої батьки це зрозуміли раніше розвалу Союзу і стали боротися. А я служив йому вірою та правдою». Розповідь німця була недовгою, але вразила всіх. Бійці бачили біль у його очах і нічого не могли вдіяти. Через розуміння свого шляху пройшов кожний з них. У кожного були відзнаки країни, якої вже немає. Страхов обвів поглядом бар. «Піду, замовлю собі каву. Щось голова болить». Але на нього ніхто не звернув увагу. Всі були під впливом розповіді німця. Боковим зором Данило побачив групу людей, які уважно роздивлялися їхню компанію. Вони відрізнялися від відвідувачів паба. Нічого не замовляли, були напружені. І коли команда Зоріна вже зібралася виходити на вулицю та проходила пов цих молодиків, то вони напали на команду. Дві групи счепилися в сутичці. Бійка стала привертати увагу. Хтось із відвідувачів, згадавши минулі образи, накинувся на своїх кривдників і почалася масова бійка. Чоловіки були раді розім'ятися, жінки верещали, а бармен, зберігаючи спокій, не переставав натирати келихи, просто зробив гучніше музику. Зорін з хлопцями стали спинами один до одного, зробивши півколо, та почали пробивати собі дорогу до виходу. Нам не можна себе видавати, зорін звернувся до своїх бійців. Тому просто рухаємося до виходу, без каліцтва. Усі все зрозуміли і тому не нападали, а тільки відбивали атаки незнайомців. Через кілька хвилин їм вдалося вирватися з паба. Данило закрив двері та підпер їх палкою, яка стояла біля стіни. Це був гарний ціпок. Посидіть трошки, охолоньте. Сцена 14 Кожен день гетьман отримував звіт про операцію з доставки гривні. Савчук заїхав до нього в офіс, розповів новини. «Вадиме Петровичу, не переживайте, все йде за планом». Багато грошей пішло на друк гривні Не дай Боже, щось трапиться з вантажем Це буде катастрофа Гетьман встав і нервово став ходити по кабінету Залучено команду професіоналів Вони не допустять А що наші російські друзі? І тут все під контролем Я тримаю руку на пульсі Наш агент працює Єдине не знає ім'я Крота Але Зорін знайде його Обов'язково вирахує Президент тримає операції на особистому контролі Вчора з ним говорив «Мені здається, він дуже шкодує, що вплутався в цю справу. Ви ж знаєте, який він обережний». Леонід Михайлович зітхнув. «І компартії немає, а він все боїться, що його викличуть накилим до Москви». «Ось скажи мені, звідки у нас цей віковий страх перед Росією? Коли ми скинемо з горла її братні обійми?» Савчук навіть не помітив, що перейшов на ти. «Уже два роки ми окрема держава, а вони все опікають нас і опікають. У мене кожен третій в конторі людина Кремля». Не знаю, я сам роздумував над цим питанням, але відповіді маю. Проговоривши ще 40 хвилин, вони закінчили зустріч. Попрацювавши в кабінеті до обіду, Гетьман поїхав у Верховну Раду. Там треба було вирішити ряд питань щодо правильного розподілу валютного, алмазного фондів і зовнішніх активів СРСР. Засідання комісії почалося вчасно. Голова комісії взяв слово. «Колеги, керівництво країни прийняло рішення про вихід з рубльової зони». У багатьох виникає ряд запитань. Як це зробити і чи правильне це рішення? Заслухаємо доповіді з цього питання. Усі разом загули, але голова комісія продовжив. «Я розумію ваші побоювання, але дороги назад немає. Рішення прийнято». Дискусія була палкою. Засідання затягнулися до вечора, але дорожню карту так і не прийняли. З важким серцем йшов Вадим із засідання. У нього був досвід розподілу балансу Галузевого банку, і він знав, як це зробити – але політика брала гору над економікою. Буквально біля виходу його перехопив Чорновіл. "Вадиме Петровичу, треба поговорити", озирнувся. "Але не тут. Добре, погода чудова. Йдемо до Маріїнського парку". Коли сіли на лавку, Вячеслав запитав: "Який стан справ з гривнею? Може, необхідна наша допомога?" "Ні, нам розголосу не потрібно. Все відбувається у суворій таємниці. Ви вже вибачте, але навіть вам я не маю змоги розповісти" але можу запевнити, що все йде за планом. «Добре, заспокоїли ви мене. А як з розподілом фондів?» «Тут складніше. Немає більшості. Група 239 як кістка в горлі. Все рубають під корінь. Монобільшість хай йому греть. Ми намагаємося протистояти їм», – Чорновіл задумався. «Але це дуже складно». «Добре, дякую за розмову. Мені пора». Чоловіки встали, потиснули один одному руки і розійшлися. Гетьман зайшов додому і відразу пройшов до кабінету, бо роботи з важливими паперами було не на одну годину. До кабінету увійшла дружина. Вечерю подати сюди?» Вона підійшла ближче до нього. «Чи вийдеш до нас?» «Ні, Люба, я не хочу їсти. Багато роботи. Принеси мені тільки чаю, добре?» «Звісно. А яке варення будеш?» «Абрикосове». Через 15 хвилин, подавши чай, Валентина Опанасівна уважно подивилася на чоловіка. Зовсім не відпочиває. Ось уже і сиве волосся з'явилася в його шикарній темній шевелюрі. Вона важко зітхнула і, нічого не сказавши, вийшла з кабінету, тихенько зачинивши двері. Сцена 15 Зорін з командою розум'ялися в бійці і повернулися на пірс дуже вчасно. Прийшли машини з контейнерами. Навантаження, розвантаження, треба контролювати. Всього завантажили 105 штук. Вантаж значився як література, книги, журнали. Все готово до виходу. Супутникова антена вийшла з ладу. Стас підійшов до Валентина. «Що будемо робити?» Йдемо до капітана. Це серйозна ситуація». Капітан вислухав доповідь Зоріна. «Ми не можемо тут залишатися. Кожен день простою коштує великих грошей, яких у нас немає. А скільки часу вам треба для налагодження?» Звернувся він до Стаса. «Не знаю. Дні зодва, напевно. Тоді виходимо на раду у зв'язку». «А ви в дорозі зробите супутникову антену, добре?» Погано починається зворотній шлях. Валентин стояв на палубі й думав. «Стасику, не подобається мені це?» «Як, думаєш, просто зламалися чи вивели з ладу навмисне?» «Я коли йшов до радіорубки, зіткнувся з Берником. Він виходив звідти. Ось що він там робив?» «Так, загадка. Добре, займися ремонтом. А я дізнаюся, що до чого». Суховантаж вийшов з спорту і взяв курс додому. За дві години диспетчери Монреальського порту отримали радіограму про ураган Ендрю на Багамах. Український суховантаж потрапляє в епіцентр урагану. Як їм про це повідомити? Вони не виходять на зв'язок. Диспетчер був засмучений. Дуже ризикують. Він стиснув кулаки від безсилля. «Чудові хлопці, але я не можу їх попередити про хвилю вбивцю. Ураган в океані – це страшна сила, яка може за кілька хвилин знищити будь-яке судно». Капітан стояв на містку поряд з зоріним і дивився на захід сонця. «Подивіться, капітане, як красиво! Небо наче горить мідно-червоним вогнем! Краса!» Капітан стурбовано зауважив. «Я б не радів так, бо це не дуже добре. Перевірю зараз». Він викликав по рації вахтового. «Барометр?» «Нестійкий, великі коливання», – доповів вахтовий. «Зрозуміло, це мене й турбувало. Слідкуйте за показниками і записуйте. Наближається ураган». Потім повернувся до Зоріна. «Ви бачили, яке особливе небо було сьогодні? Прямо прозоре. Я міг без бінокля бачити все на великій відстані. Так завжди буває перед штормом». І, як на підтвердженні його слів, судно увійшло в зону мертвої хвилі. Капітан дав сигнал тривоги, і все було переведено в стан крайньої небезпеки. Судно злетіло на величезний вал і стрімко впало вниз». Коп кинувся до троса, яким було закріплено вантаж. Трос обірвався і міг статися з сув-контейнера. Але цієї миті судно нахилилося в іншу сторону, і копу вдалося вхопитися за край троса. Поруч появився німець. «Тримай міцніше, друже, я поряд!» Боротьба з хвилями тривала близько двох годин і закінчилася так само раптово, як і почалася. Суховантаж хитало зі сторони в сторону. «Ура! Супутникова антена працює!» Стас вискочив на палубу з криками. «Капітане, вас викликає порт Монреаля». «Так, іду». «До вас наближається ураган». Голос диспетчера був стривоженим. «Вас зрозумів. Але близько 15 хвилин тому нам вдалося проскочити через нього, уникнувши епіцентру. Ми пішли стороною. Втрат матеріальних і людських немає. Відхилилися від маршруту, але до завтра вийдемо на курс», – доповів капітан. «Слава Богу, хлопці! Ми тут добряче перенервували, ви на зв'язок не виходите, ураган рухається до вас, тож розумійте, що ми пережили жахливу добу». Уся команда була в піднесеному настрої. Для когось це був перший ураган, і він радів, що пережив його, навіть не встигнувши злякатися. А хтось міг перерахувати такі циклони на пальцях двох рук. Тільки капітан зберігав спокій і підтримував всіх. «Валентине, а ваші хлопці молодці, не розгубилися, адже ми могли втратити частину вантажу». «Від мене їм усна подяка». Ерік і Данило стояли на палубі і просто сяяли від задоволення. Непорозуміння між ними зникло, його просто змило хвилею. Знову запрацювала рація, хтось подавав сигнал «СОС». Петро Олійников був недалеко від потерпілих, але треба було відхилитися від курсу. Валентине, ми не можемо цього робити, у нас терміни. Ризикувати вантажем не треба». Страхов дуже нервував. «Думаю, їх хтось інший підбере». «Так, ти правий. Ми і так втратили час», – погодився Валентин. «Піду до капітана». «Але капітан не погодився». «Вибачте, але це навіть не обговорюється. Ми зобов'язані їх врятувати». Він докірливо подивився на Зоріна. «Не думав, що ви цього не розумієте». «Я не проти. Мені треба було почути від вас, чи дійсно ми повинні це робити». Валентин стояв біля столу. «Дійте відповідно до Міжнародної конвенції». За 30 хвилин вахтовий побачив судно, що дрейфує. Щогла була зламана, надувна шлюбка і рятувальний плід зникли, кокпіт був залитий водою. На палубі сиділи, обнявшись хлопець і дівчина. Вони були в шоковому стані. Їх забрали на суховантаж і врятовані розповіли про свої пригоди. Ми були у каюті, просто відпочивали. Раптово відчули удар такої сили, що здалося, наче тисяча носорогів врізалися в наш борт. Хлопець емоційно розмахував руками. Йому на вигляд було років 30, засмагле обличчя, очі, міцна статура. В ньому вгадувався спортсмен. Це насторожило Зоріна, тому він уважно слухав розповідь хлопця і іноді просив уточнення. «Ви вийшли з спорту два дні тому?» «Так, ми учасники щорічної регати. День був такий ясний. Повітря прозоре, здавалося, що він звенить, як струна». «Ви звідки?» – продовжував розпитувати Валентин. «З Бразилії». «Але ви так добре розмовляєте англійською?» «Я вчився у Чикаго. Моя дружина Джулія – американка. Це наша перша участь у регаті». «Як вона?» – хлопець був стривожений. «У неї гарячка, їй дали пігулку, і вона заснула». Дівчину помістили в каюту, де її оглянув лікар. Вона була худорлява, волосся сплуталося від морської води, у неї стала підійматися температура. І з розмовою довелося почекати. Стояло питання про порятунок її життя. З хлопцем продовжили працювати». «А як вас звати?» Валентин відкрив блокнот для запису розмови. «Мігель, я брокер. Нещодавно з Джулією обвінчалися, і медовий місяць вирішили провести активно. Так ось, коли почули удар, нас відкинуло до стіни. Джулія сильно вдарилася спиною, а я пошкодив руку. Скажу чесно, думав, що це все, що настало остання мить життя. Підповз до Джулії і притиснув її до себе». Від спогадів у хлопца почалася істерика. Він кричав, що зі іспанською хотів кудись бігти. Довелося на час припинити розмови. Лікар вколов йому заспутіливо зі снодійним, і матроси віднесли його до каюти. Сцена 16. Что только не передумав генералу Москві? И что сухогруза прокинулся, миссия выполнена, и это большая удача? Или источник расшифровали, и это полный провал? Трьох суток нет известий, тишина в эфире. Что произошло? Что делать? «Але вся ця паника вырвала в середине, и старыла я, а сильний волевый розвідник взяв себе в руки и став міркувати логично. Так, последний раз агент выходил на связь три дня назад из Монреаля. Сухогруз готовился к отправке. Верно? Верно. Потом связь прервалась. Значит, следует посмотреть сводку в этой экватории. «Андрей, принеси мне данные о событиях за последние трое суток в морях и океанах», — генерал натиснув кнопку селектора. И ту информацию, которую я просил мне собрать на шесть человек из списка «Шторм». Перегляд двух листов информации не наблизив до причины молчания агента. Так, на Багамских островах прошел ураган Эндрю, так, так, особенно много разрушений в штате Флорида, не то. Генерал продолжил читать. Атлантическая регата, бла-бла-бла, три яхты выведены из строя, так, Одна пропала, но была обнаружена сухогрузом Пётр Олейников. Двое участников были спасены и подняты на борт. Им оказали помощь. Вот оно! Сам сухогруз попал в ураган, но квалифицированные действия капитана предотвратили аварию. Генерал исцилую, веткинув аркуши, пидешов до шафы и налыв субичарку коньяку. «Ах ты, гад! Профессионал, мать твою!» «Как всё могло быть здорово! Прошёл ураган, и нет никого!» Надо было и на тебя собрать досье, капитан. Я бы тебе показал, что не только ты профессионал. Выповши ще чарочку, генерал усівся зручніше і став читати, що зібрала на и его його команду. Відзначивши цікаві моменти, викликав до себе двох офіцерів. Вот вам список из шести персон. Следует разработать операции для воздействия на них через их близких. Доложите мне завтра в 20:00. Есть вопросы? Нет, свободны. Андрій встиг відключити селектор і повз нього пройшли два офіцери. «Больше тянуть нельзя, пора уходить. Узнаю завтра, що вони намічають, і уйду». Цей крок він обмірковував уже давно і зрозумів, що момент настав. Сцена 17. Телефон у кабінеті Гетьмана стояв на письмовому столі. Вадим кілька разів перевіряв, працює він чи на лінії неполадки. Потім зняв слухавку і набрав номер Савчука. «Леоніди Михайловичу, що чутно від Зоріна? Він виходив зв'язок. «Дні, Вадиме Петровичу. В Монреальському порту сказали, що вийшла з ладу супутникова антена. Але капітан прийняв рішення виходити в рейс і робити ремонт у дорозі. Тож чекаю». «Дякую. Тримайте мене в курсі». «Звісно». Гетьман опустив слухавку на вайжіль, встав і підійшов до дзеркала. «Севини додалося», – подумав він, провівши по волоссі рукою. На іншому кінці дроту абонент переживав не менше. Він знав про те, що Москва готує операцію з ліквідації суховантажу, але не став гетьману розповідати про свої побоювання. Навіщо так хвилювати цивільну людину? Це клопоти військових забезпечувати безпеку. Савчук викликав помічника. Юрію, є відомості від зоріна? Так, щойно отримали радіограму. Ось він простягнув листок. Я хотів вам сказати, але ви мали телефонну розмову. Давай. Він прочитав і усміхнувся, підморгуючи Юрію, будемо жити. «Готуй машину, я до президента». Уже під'їжджаючи до адміністрації президента, Савчук мав на руках повну інформацію про те, як іде суховантаж. До кабінету президента його провели відразу, без очікування. «Прошу вас, Леоніди Михайловичу, сідайте. Розкажіть, що і як». Уважно вислухавши доповідь Савчука, Юрій Кирилович задумався. Йому було важко усвідомлювати, що вчорашні друзі та однопартійці, які тепер працюють в Росії – це вороже налаштовані люди, готові завдавати удар в спину. Але він – президент незалежної держави і нікому не дасть зруйнувати Україну. Може, він не показує так пафосно свою любов, але в зраді його ніхто не зможе звинуватити. Він зробить все від нього залежне, щоб зміцнити позиції. Навіть якщо доведеться віддати життя. Він не буде розмірковувати ні хвилини. «А скажіть, у Москві надійне джерело? Інформація від нього правдива?» Юрій Кирилович подивився на Савчука. «Так, відомості від нього точні. Він попросив нас організувати йому втечу на нашу сторону. Тож ми вже готуємо цю операцію». «Правильно, не можна його залишати там. Ми повинні допомогти». Він каже, що чекає на якусь дуже важливу інформацію. «І тоді відразу до нас. Думаємо провести його через надійне вікно в Брянській області. Наші люди вже над цим працюють». «Добре, тримайте в мене в курсі. До побачення!» Сцена 18 Мігель і Джулія виявилися дуже цікавими людьми. Зорін переконався, що вони ті, за кого себе видають. Молоді люди намагалися віддячити рятівникам, хотіли бути корисними в повсякденних справах команди. Джулія допомагала на кухні, а Мігель добре розбирався в радіоелектроніці. Тож він швидко знайшов спільну мову зі Стасом, і цілими днями вони щось паяли та майстрували. Дивлячись на Мігеля та Джулію, Зорін згадував свій медовий місяць. Отримати в 1973 році можливість поїхати в Болгарію – це було, як виграти в лотерею «Спортлото». Теплі липневі дні, ласкаве море та улюблена Ольга поруч. Цілих два тижні! Ти подивись, який пісок жовтий і море синє-синє! Ольга схопила Валентина за руку і потягнула до води. «Ось здивувала! Я виріс на морі, чорному!» – Валентин підхопив дівчину на руки. «Дружино, я кохаю тебе!» Тіло Ольги покрилося рівномірною бронзовою засмагою. Вона була відверто сексуальною. Коли виходила з води, краплі блищали на сонці. І вона так спокусливо відкидала голову назад, щоб струсити волосся від морської води, що Валентин втрачав голову від бажання. Хватав її на руки і біг до кімнати. Зорін готовий був не вилазити з ліжка цілодобово, тримати Ольгу в обіймах і кохатися без перерви. Хотів володіти нею повністю, до самих кінчиків пальців, які він ніжно цілував. Така пристрасть не пройшла безслідно, і саме тоді була зачата їхня улюблена дочка Аліса. Коли вона народилася, Валентин ніс додому дівчинку на руках з самого пологового будинку, боячись випустити хоча б на хвилинку. Як Ольга не вмовляла покласти донечку в коляску, але він не погоджувався. У його житті були дві улюблені дівчинки, яких він готовий був оберігати від усього. Але не зміг. Не вберіг. Зі спогадів його вивів крик Стаса, і Зорін кинувся до нього. «Що трапилося?» Стас сидів і тримався за руку. «Ну, не мовчи, кажи!» Валентин підійшов до хлопця. «Покажи руку!» Рана була неглибокою, кров зупинили швидко. Стас сидів з блідим обличчям. Чим викликав відчуття тривоги у Зоріна за нього, як за близьку людину? «Та що це я? Розчулився, як матуся за синочка. Візьми себе в руки, Зорін!» Подумки наказав собі Валентин. «Нічого страшного, до весілля заживе», – сказав Зорін, але зловив здивований погляд Стаса і засміявся. «Ну добре, нічого смішного, просто зірвалося. Це нічого не значить». Усі уважно подивилися на них, але нічого не зрозуміли. «Я щось пропустив?» – Данило примружив око. «Може розповісте? «Та нічого цікавого», – вигукнули в один голос Стаси Валентин, чим викликали сміх у команди. Після цього випадку Зорін став трохи уважніше придивлятися до хлопця. «А він нічого молодець. Думаю, Аліса – розумна дівчина і вибрала собі гідного хлопця, прямо як мама». І знову перед очима він побачив обличчя Ольги. Це була їх остання зустріч в царстві живих. «В Афганістані Радянський Союз застряг надовго. Бій був важким, наші зазнавали великих втрат». Ольга як хірург не могла залишатися осторонь і пішла разом зі своїм батьком, військовим хірургом, служити в гарячу точку. Уже два роки вона була тут. І через тиждень мала повертатися до Києва. Але просто в упор їхню колону розстріляли духи. Ольга була поранена в живіт. Коли її привезли до операційної, то батько втратив спокій. Як поранений звір, він голосно закричав. Підскочив до доньки, взяв за руку та притиснув до себе. «Рідна моя, тримайся, я тебе врятую!» Але врятувати, на жаль, не зміг. Вона померла. Зорін прилетів з запізненням, тому не встиг проститися з нею. Батько Ольги опустив голову на плече Валентину. Так і стояли, обнявшись біля тіла коханої жінки, дві сильні людини. Батько та чоловік. І не стримували сліз, які котилися по обличчю і падали в суху. «Чужу! Чужу землю!» Вони не розуміли, що тепер робити. Навіщо вони тут і як будуть жити далі? У Валентина залишалася дочка. «Їхня з Ольгою дочка. А як же тесть? Він тепер зовсім один. Дружину поховав ще 10 років тому. Тому всього себе віддавав роботі. Як йому тепер жити? Усе це промайнуло перед Валентином за кілька миттєвостей. Переліт до Києва, поховання – все для нього було як у сні. Єдине, що він пам'ятав, це те, як у нього на руках залишалася маленька дочка, якій він не зміг пояснити, що трапилося з мамою». Дякувати сестрам, які приїхали до нього і просто забрали Алісу до себе додому, до моря. Тепер кожний вільний вихідний Валентин сідав у машину і їхав до своєї коханої дівчинки – Аліси. Коли їй виповнилося 12 років, вона переїхала до батька в Київ. Її прийняли до Київського хореографічного училища і поселили у гуртожитку. На вихідні Валентин забирав Алісу додому, і вони весь вільний час проводили разом. Ходили в оперний, слухали музику та їли морозиво. Сцена 19 Ближче до заходу сонця команда завершувала робочий день Усі розходилися по каютах, чергові заступали на вахту Зорін уже не один день міскував над питанням, хто з І схилявся до думки, що він щось опускає «Де я помилився. Мої провокації щодо членів команди не дали результату. Ніхто себе не видав. Їх можна було підловити на чому завгодно. На бажанні отримати вигоду, спекуляції, слабкості до жіночої статі, зловживання алкоголем, але тільки не на зраді». Капітана він теж виключив. Подумавши, викреслив Стаса. «Залишилися тільки п'ять осіб. Ерік, Марко, Данило, представник НБУ і Нікіта». Але зі страховим його пов'язувала давня дружба, і тому він не сильно став приділяти уваги його перевірці. Раптово Валентин відчув тривогу, можна сказати, спинним мозком. Ця здатність не раз святувала його від смерті. Він вийшов на палубу і побачив, що прямо на суховантаж рухається судно. Валентин побіг на вахту, а там побачив, що матроси-берник мирно сплять. Він метнувся в каюту капітана. «Швидше нагору, там на нас іде якесь судно!» Оцінивши ситуацію, капітан став робити все можливе, щоб уникнути зіткнення. Курсом на лівий борт. Непізнене судно. Поворот 20 градусів ліворуч. Є 20 градусів ліворуч. Вторив кермовий. Шансів уникнути зіткнення було мало. Ще на 20 градусів ліворуч. Є ще на 20 градусів ліворуч. Команда «Зоріна», озброївшись, зайняла позицію по лівому борту. Вони уважно спостерігали за діями суховантажу, і тільки тоді, коли, майже вивернувши курс на 90 градусів, невідоме судно пройшло за кілька метрів від суховантажу. Побачили, що із судна відділяється група з 15 осіб і йде на абордаж. «Приготуватися? Діємо за моєю командою!» – Валентин підняв руку. «Давай!» Хлопці завмерли. В сутичці зійшлися дві групи. Зорін повернувся до команди, зробив рух рукою вперед, а потім розвернувся до нападників Спецпризначенці Зоріна були у відмінній формі Кожен рух ефективний та досягав мети Билися мовчки, пролунав постріл Данило схопився за плече, але встиг підскочити до стрілка, який з подивом дивився то на хлопця, то на зброю Висмикнув пістолет з рук і штовхнув нападника за борт Потім розвернувся і дуже вчасно, бо до нього підкрадався хлопець з нунчаками. Валентин вступив до бою зразу з трьома нападниками. Діяв блискавично, не чекаючи, поки підтягнуться інші. Але один суперник виявився цікавим. В якусь мить Зоріну здалося, що він б'ється зі своєю тінню, тому що манери та рухи були подібними до його. Данило підскочив до командира та зробив постріл у сторону нападника. Боротьба була запеклою. Кількісна перевага на стороні атакуючих. Але професіоналізм команди Зоріна взяв гору. І нападників скинули в море, де на них чекали шлюбки. Результатом сутички вбув один убитий з боку противника і поранений Данило. Йому прострелили плече. Куля пройшла на виліт. Обшукавши вбитого, документів не знайшли. Зорінуважно придивився до обличчя хлопця і згадав, де він його бачив. «У школі КДБ. Сумнівів у тому, хто їхній противник, не було. Це Москва. Пробій він доповів Савчуку. Все це дивно, Валентине. Чому вахта спала? Розберися, пора подивитися в обличчя кротові. Дій! У кают компанії зібралася команда зоріна. Бо я не знаю, що сталося. Сон мене просто зморив. Я відключився, виправдовувався Берник. Ігорю, ви дивно поводитеся, сказав Страхов. Всюди, де ви з'являєтеся, трапляються дивні обставини. Де ви були на пірсі під час завантаження контейнерів? Ми вас не бачили. Я виконував свою роботу, був з моїм начальством в Оттаві, готував фінансові документи, виправдовувався Берник. А що ви робили в Радіорубці перед виходом спорту, не здавався Нікіта. Мені матрос передав прохання зайти до радіорубки, сказав, що там на мене чекають. Але коли я прийшов, там нікого не було. А який матрос? Я не пам'ятаю, просто не звернув уваги. Зорін, вислухавши аргументи, прийняв рішення. До кінця рейсу, громадянин Бернику, ви будете перебувати в окремій каюті під арештом. Після прибуття до Києва я вас передам відповідним органам для розслідування». «Але я нічого такого не зробив», – здивувався Берник. «За що?» «Слідство розбереться. Ідіть за мною». Сцена 20. Що може бути страшніше за Ораган Ендрю? Тільки гнів генерала в управлінні розвідки Росії. Що значить «спаслісь бєгством»? Я правильно зрозумів, що 5 чоловік вибросили 15 за борт, як «катят». Очі генерала просто метали блискавки. Не отримавши відповіді, він далі кричав. «А Віталія, чому оставили, а? Чому не забрали у них ціле товариша?» Після доповіді про провал операції генерал другу добу влаштовував розгін. Змінювалися персонажі екзекуції, але спокою не було. Все було продумано до дрібниць. Тільки оренда цього клятого банановоза у тубільців влетіла в кілька сотень тисяч доларів. Суховантаж чекали кілька днів, а він з'явився не вночі, як планували, а під вечір.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 Життя заграло новыми барвами. Он чувствовал себя частью великої нации, молодым и счастливым. Аккуратно розклав папери в теки, вимив чашки з под кавы и занурився в роздуми. Так, шеф не должен сразу понять, что я больше не вернусь. Значит, нужно придумать весомую причину отсутствия. Документы сфотографировал, микропленку спрятал в зубную щетку. Сбережения у меня давно в банке Мюнхена, зимняя командировка шефа была продуктивной.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 сказав Андрій і простягнув аркуш. Моє заявлення на дві неділі відпуску. «Давай, я пам'ятаю, збор урожає!» – засміявся генерал. «Закончиш тікуші задання, передаш діла і свободен». «Єсть!» Це були ті документи, на які чекав Андрій. Спокійно зробивши фото, він виконав дії, які передбачала інструкція з документами такого типу. Передавши справи новому помічникові, Андрій у 16 годині вийшов з будівлі на Луб'янці. Вдихнув на повні груди і зробив широкий крок до волі.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 «У меня герцоговина флор». Андрій простягнув пачку. «Не, дядя, я курю без фильтра. Беломор». Это и был пароль. И ответ отримана. Хлопець пошепки додав. «Через пару минут, как я уйду, идите по аллее до конца. Там карусель. Свернете направо и остановитесь у кіоска, соки, воды». А потом голосно. «Ладно, нет так нет». И пошел геть. Через пару минут, не привертаючи до себя уваги, за ним пошел Андрій. Такие действия для него не были новинкой.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 Скорая доставила пострадавшую в больницу Боткина, где женщина через несколько часов закончилась. Но агенту никто и ничего не сообщает. Ему периодически посылают сведения об улучшении ее самочувствия. «Сволота!» – промовил Савчук. Сцена 22. Стас не верил, что Берник – зрадник. Поэтому он решил с ним поговорить и узнать, что же случилось на самом деле. Он провести Ігоря до каюти под арешт. Хотел поговорить с ним и понять его поведінку.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 «В Министерстве обороны таких агентов много? И на Харьковском танковом заводе? Подготовьте мне в письменном виде все, что знаете, с фамилиями и местом работы». Трохи подумавши, Савчук дістав пакет с паперами. А здесь то, что вы просили. Рука Андрея зрадницкий затремтіли: «Не могу взять». Він вымушено усміхнувся. Руки не слушают, кладите на стол. Його стан можно было зрозуміти. Йому принесли з архіву дві справы – його батька та матері. Сорок п'ять років він нічого не знав про них. Важко було зважитися відкрити першу теку. На одну цигарку він випалив, перш ніж почав читати. Галіч Алесь Васильович. 1920 года рождення. Священник греко католицької церкві. Приговорен к розстрілу, похоронен в Воркуті в 1947 -м. Кілька разів Андрій зупинявся, сльози котилися з очей, і він нічого не бачив. Стискалося серце. Отець, Отец!» – голосив він.